Statornicul soldățel de tinichea Aceasta nu este o poveste chiar atât de veche. Monu era un băiețel care locuia cu părinții săi într-o casă mare. Monu iubea jucăriile și avea o grămadă. De fiecare dată când o jucărie nouă apărea pe piață, părinții lui Monu i-o cumpărau. Camera lui era plină cu de pluși, păpuși Barbie și mașini de curse. Într-o zi, mama lui Monu i-a cumpărat o cutie din tinichea. Ce este în ea, mamă? Asta e pentru băiatul meu dulce! Soldăței de tinichea! Acum ai propria ta armată! Ei te vor apăra! Wow! Soldăței mei de tinichea! Înăuntru erau o sută de soldăței făcuți din tinichea. Dintre toți cei o sută, un soldat era foarte diferit Oh, săracul soldat are doar un picior, mamă Oh, probabil l-au pus aici din greșeală Este defect, îl voi returna Nu, mamă, nu tu ai spus că a fi diferit nu înseamnă că e ceva greșit sau rău? Atunci el este doar diferit, îl voi face capitan Se va numi Capitanul Tin. Ceilalți arată cu toții la fel. Nu le pot da nume. Nu voi ști niciodată cu care soldat mă joc. Dar mereu voi ști cine este capitanul Tin. El este un soldat special. Oh, copilul meu, te-am învățat bine. Ai dreptate. Nu are niciun defect. E doar diferit față de noi. Este special. Monu îl iubea pe capitanul Tin și îl ținea pe raft. Ascultă, capitane Tin, trebuie să ai grijă de toate jucăriile mele, bine? Noi suntem o echipă! Niciodată nu ne vom lăsa la greu! Monu! cine e gata! Bine, capitane Tin, ne vedem mai târziu! Tin îl iubea pe micul omuleț. Imediat cum Monu a închis ușa după el, toate jucăriile au prins viață. Tin le supraveghea pe toate... Ursul panda și-a întins spatele girafa care căzuse într-un mod ciudat, s-a ridicat și și-a întins gâtul Barbie și-a întors gâtul, care era în direcția greșită oh, oh, e timpul să ne jucăm! Oh, unde e Monu? Ce e în regulă cu tine? S-a jucat cu noi în urmă cu câteva minute! Oh, păi, eu sunt un liliac! Eu dorm ziua! Nu e vina mea! Dar Tim nu le mai asculta. Ochii lui erau ațintiți asupra unei siluete îndepărtate. Acolo era, o balerină frumoasă din hârtie, într-un castel imens. Avea paiete strălucitoare pe ochii ei. Cea care strălucea cel mai tare era o inimă mare roșie în mijlocul rochiei sale. Dansa într-un picior, cu celălalt picior ridicat în spate. Chiar în fața castelului era un iaz frumos. Apa strălucea pe fața ei ca roua dimineții pe iarbă. Din nu mai avea ochi pentru nimeni și pentru nimic. Wow! Nu am văzut pe nimeni atât de frumos ca ea! Tracy? Da, este! E mereu într-un picior! Este o balerină hotărâtă! Oh, uh, uh, îmi pare rău. Nu am vrut să te jignesc. Nu am realizat că vorbesc cu voce tare. Au, oh, chiar ești un soldat bun, modest și respectuos. Sunt onorat, domnule. Mulțumesc! Atât a vorbit cu domnul Delfin. Dar nu a uitat ceea ce a spus. Tracy, balerina! Nu i-a trebuit mult lui Tin să realizeze că era îndrăgostit de Tracy. Seara trecuse. Toate jucăriile s-au jucat și au râs. Dar Tin nu își putea lua privirea de la Tracy nici măcar pentru o secundă. Hmm. Ar trebui să merg să vorbesc cu ea. Dar ce aș putea să spun? Mă va accepta? Păi, măcar trebuie să încerc. Este mai bine decât să stau aici și să mă gândesc la asta? Domnule Delfin, mă puteți ajuta să mă dau jos de pe acest raft? Trebuie să merg să vorbesc cu domnișoara Tracy. Trebuie să îi spun ce simt. Eh, sigur. Dar dacă nu te superi, pot să spun ceva? Sigur. Tracy este cea mai frumoasă balerină de aici. Și uh, tu ești doar un soldat etinichie cu un singur picior. Crezi că te va accepta? Îmi pare rău, dar chiar te plac. Și nu vreau să fi rănit Nu îți cere scuze. Spui adevărul Dar având doar un picior Nu înseamnă că nu am suflet Merită să știe cât de mult o iubesc Nu-i pot dicta ce să simtă Este liberă să mă respingă dacă asta simte Dar mai întâi trebuie să știe Nu-i așa? Hmm, nu m-am gândit niciodată la asta Ai dreptate nu este important ceea ce gândesc alții despre noi Important este ceea ce gândim noi despre noi în sine Du-te! Noroc, capitane, Tin! Tin a inspirat adânc și a pornit spre balerină A căzut de câteva ori încercând să sară spre ea Dar de fiecare dată s-a ridicat și a sărit cu aceeași energie A ajuns în sfârșit la castel Era emoționat dar era sigur de ce voia să facă Spunei doar cât este de frumoasă Și că ți-ar face plăcere să o cunoști mai bine uh, Bună, domnișoară! Sunt aici să vă spun că sunt frumoasă Ha? Poftim? Uh, nu, nu, nu, adică tu ești frumoasă, adică... Nu ca alții ar fi urâți, dar, dar, dar vreau să zic că nimeni nu este urât Și acest castel este frumos a, Și acest iaz, a, girafa și panda Cu toții sunt creaturi frumoase Nu că te-aș face creatură pe tine Ar trebui să mă opresc din vorbit <gântu -tru> Tu trebuie să fii capitanul Tin Sper că nu ești rănit Tu um, ai căzut de câteva ori Uh, da, este o provocare să mergi doar pe un picior A, da, îmi pare rău Oh, să nu-ți fie, să sari este un exercițiu foarte bun Da! Tracy nu își putea lua ochii de la tin Niciodată nu mai văzuse un soldat cu o voință atât de puternică Era într-adevăr special Am venit aici să spun că ești cea mai frumoasă balerină și aș vrea să fim prieteni! Mulțumesc, capitane! Tim și Tracy și-au petrecut toată noaptea lângă Iaz, râzând și povestind. A fost cea mai frumoasă noapte pentru amândoi! Vino, haide să-mi vezi noile jucării! Îți voi face cunoștință cu noul meu capitan! Este puternic și chipeș! Capitanul Tin! Oh! Unde este? Mamă? L-ai văzut pe capitanul Tin? Hmm, câte jucării! Oh, soldatul de tinichea! Stai! E rupt! Trebuie să-i zic la revedere cum trebuie! Asta mă să-l trimit departe cu o barcă! Hai, du-te, soldat! Călătorie plăcută! Oh, nu! Ah, ce?! Unde merg? Apa curgea cu o viteză mare. Tin nu putea să facă nimic. Nu! Aaaa! Nu! Trebuie să văd cum scap să ajung înapoi la omul meu și la Tracy. Dar înainte ca Tin să poată face ceva, el cădea tot mai tare în canal. Apa curgea mai încet acum. Dar Tin nu putea nici să întoarcă barca și nici să sară din ea. Știa că se va înăca în apă Orele treceau și soldățelul statornic tot încerca să întoarcă barca Dar atunci... Nu! Nu! Nu! Apa s-a unit cu marea Barca a fost complet distrusă Tin era făcut din chinichea. Încerca din răzputeri, dar nu putea să noate Iar tin s-a scufundat pe fundul mării Oh, Tracy, îmi pare rău nu! Nu mă voi da bătut! Eu sunt capitanul Tin! Voi încerca toată viața să mă reîntorc la Tracy și la Monu! Dar provocările nu se terminaseră! În timp ce Tin s-a ridicat și încerca să ajungă la suprafață, un pește mare a venit între el și l-a înghițit! Oh, nu! Pește prostuți! Eu nu sunt mâncare! Dăm drumul! Soldațelul statornic continua să se miște în interiorul peștelui pentru a se elibera. Peștelui nu era bine și a ieșit la suprafața apei Atunci... L-am prins! Voi serviu un pește bun azi. Bucătarul a dus peștele în bucătărie și l-a tăiat cu un cuțit mare și ascuțit Oh, ce? Ce e asta? Un soldățel de tinichia? Bucătarul a spălat repede soldațelul la robinet a vrut să le arate tuturor ce a găsit La urma urmelor, un soldat s-a întors din misiunea sa Dar Tim s-a simțit diferit N-a observat fața bucătarului Dar a observat altceva De ce arată locul ăsta familiar? Este oare posibil? Poate m-am lovit la cap prea tare. Dar Tim avea dreptate Mai fusese acolo înainte Era aceeași casă S-a întors la Monu și la iubirea sa, Tracy Acesta este capitanul meu, Tin L-am pierdut ieri Oh, mulțumesc că l-ai adus înapoi Tin era bucuros să-l vadă pe Monu Dar ochii lui o căutau pe draga sa balerină Și acolo era, stând exact la locul ei Așteptându-l Cum Tin se uită la ea, ochii săi nu se mișcau N-a când bucătarul a alunecat, iar Tin a zburat în focul din șemineu. Nu! Capitanul Tin! Dar era prea târziu. Tin se topea, dar nu a simțit nicio durere, pentru că se uita la balerina lui frumoasă. Nici Tracy nu își putea lua ochii de la soldat. Doar dar putea să meargă și ea cu el. Chiar atunci, lui Monu îi veni o idee. A fugit repede la geam și l-a deschis Așa, vântul va stinge focul Dar vântul nu a putut stinge focul Tot ce a făcut a fost să împingă balerina din hârtie spre focul arzând Oh nu! No! Tracy! Toate jucăriile priveau cum Tracy și Tim ardeau un foc Aveau un zâmbet pe față Erau în sfârșit împreună Până să vină mama Focul a ars balerina din hârtie și soldățelul din tinichea. Nimic n-a mai rămas din ei. Oh, mamă! Tracy și tine nu mai sunt! Oh, îmi pare atât de rău copilul meu! Ce este aia? Este o inimă? Și chiar era o inimă! Era o inimă neagră din tinichea topită! Avea o inimă roșie micuță chiar în centru, exact ca aceea care era prinsă pe rochea balerinei. Este tot ce a rămas din ea. Monu își cunoștea jucăriile foarte bine, știa ce s-a întâmplat. A zâmbit și a păstrat inima contopită pe raftul de sus. Acum nimeni nu-i va mai deranja pe Tim și pe Tracy. Urmau să fie împreună pentru totdeauna, iar Monu nu mai avea de gând să-i piardă pe niciunul. Tracy și Dean erau acum de nedespărțit.